Välkomna till Radio Escape, er frekvens rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling och med mig har jag vår marmeladkläddiga brunbjörn, Pavo Hemmingsson. Hallå där Danny. Hallå på dig Pavo, hur står det till idag? Mm, jo då, jag slickar mig för nöjt av munnen och njuter av tillvaron idag måste jag säga. Hur är det själv. Jo tack, det är alldeles utmärkt får jag väl säga. Jag menar, um, jag är lite klädd i munnen, det ska jag erkännas, men så har jag ju fått en rejäl marmeladsmörgås alldeles nyss och um, den kommer jag att stå mig fint på en stund för vi har ju en hel del framför oss att prata om så det, det kändes att det behövdes något extra innanför västern för att vara säker på att man orkar med. Ja, eller i hatten har man ju lärt sig att eh, där är ju bästa stället att ha sådana saker. Ja, eller i mackfacken på jackan om man har en sådan. Det, det är alltid bra att ha en macka med sig någonstans. Man eh, vet inte vilket nödläge som kan utbryta och då är det alltid bra att ha en smörgås nära till hands. Ja, men visst när olyckan är framme och, och hungern slår till, vad skulle man göra annars? Nej, det är klart man ska ha med sig lite nödproviant, Ja, vem vet när hungern slår till eller när man kan behöva locka bort en massa duvor eller någonting annat. Eller man bara helt enkelt behöver bjuda en kompis på något gott. Det, mm. det finns så många saker man kan använda en macka till så äh, det är helt klart ett tips jag kommer att ta med mig. Nu har jag ju inte haft sådär jätteofta måste jag väl säga, eller ja... Om jag ska vara helt ärlig har jag aldrig hatt men om jag skulle ha en hatt då hade jag ju definitivt haft en marmeladmacka i den. Ja där är ju gott om plats i en hatt. Där kan man ju ha lite av varje så det är väldigt smart ställe för fickorna blir ju gärna fulla väldigt snabbt med alla saker man måste ha med mig när man, när man är ute och, och promenixar och har sig med nycklar och telefoner och ja, jag vet inte allt man ska ha med sig. Så då, nu har man ju hattutrymmet helt plötsligt helt ledigt så det är ja, helt perfekt. Den enda lilla nackdelen jag kan se är ju att en riktigt varm dag kanske det droppar ner på håret och man blir lite extra kladdig i frisyren men då får man väl ha en kam med sig också så att man kan styla in det riktigt snyggt och sen lukta man ju lite så där um, fruktigt och gott också om dagarna men det gäller ju att se upp för bin och annat sånt där för det kan bli um, ja, en stickande upplevelse om man har riktig otur men um, nu ska vi försöka se det positivt för det är ju en positiv anda vi har blivit utsatta för idag och det är ju inte helt fel att få då och då. Tillvaron kan vara ganska grå, den kan vara ganska syrlig och cynisk och så vidare. Och då kan ju en liten injektion av ren glädje, och ren livsglädje vara någonting som är precis vad man behöver. Ja men visst är det ju så. Det är, det är få filmer som man eh, riktigt kan eh, sitta ner och titta på och, och bli så där varm och härlig inom inombords. Att eh, det, det är ett riktigt hantverk som ska till då. Så eh, när man väl hittar en sådan upplevelse då håller man ganska kärt fast vid den. För det, det kan bli ett utlopp som man kan behöva många gånger framöver. Den saken är ju säker. Även om jag måste erkänna att jag hade en, en liten negativ upplevelse av dagens film. Som jag inte riktigt hade räknat med när jag satte mig ner för att titta på den. Därför att när jag ser film överlag då vill jag i regel se den på originalspråket just därför att känslan är alltid bättre, även om det är ett språk, jag har inte en aning om vad det är de säger där därför att jag kan inte ett ord utav det, men det känns ju mer rätt och vi har ju trots allt textning så det fungerar ju. Men när jag satte mig ner för att titta på den här Jag slår på de filmtjänster som jag har tillgängliga Vad ser jag? Jo, vi har bara tillgång till den svenska dubbningen mm. Och jag blev livrädd För jag fick en flashback tillbaka på 90-talet och början på 2000-talet Där de dubbade nästan alla filmer som hade en liten familjeanknytning överhuvudtaget och det var någonting som jag inte ville återvända till. För det var ganska horribla dubbningar som dök upp ungefär vid den tiden. Det, det är ju någonting som jag helst vill lägga i det förflutna och inte återuppleva. Och det blev en liten sån här, åh nej, nu är vi där igen. Mm, jag kan tänka det när då hade jag nog gett upp helden och eh, tagit mig an... Den dubbade versionen för jag har också hemska upplevelser av det där som filmtittare när det begav sig på den tiden där också. Det, nej det var havsverk mest så jag skyr de här svenska dubbningarna som pesten oftast. Men ja, vad jag förstår så gick det inte helt i taket i alla fall när du såg den här filmen. Nej, det var ju den lilla överraskningen jag faktiskt råkade ut för här, att det var inte så fruktansvärt som jag hade väntat mig. Tvärtom så funkade ganska så bra. Nu var rösterna mer eller mindre de som man alltid hör i svenska dubbningar och det blir ju väldigt chatigt förr eller senare därför att man tycker att alla låter ungefär likadant. Men för vad det är värt så tyckte jag ändå att det här låter bra, det här ser bra ut. Den här osynkningen med orden och läpprörelserna är inte katastrofal. Jag börjar att förbise den ganska snart och jag hade en hyfsad upplevelse trots allt. Sen har jag ju gått ut på nätet i efterhand och gått och tittat på klipp på skådespelarna och på filmen och så vidare för att jag ska faktiskt få höra hur lät det på riktigt så att säga. Och um, det lät ju naturligtvis mycket bättre men när det bara var det jag hade tillgång till absolut jag får ju ta vad som finns och... Um, med tanke på att det är till barnfamiljer som den här dubbningen är gjord så är det ju faktiskt bra att de små också kan hänga med och förstå vad som händer och så vidare. Det, det är helt okej, okay. det är långt ifrån lika bra som originalet men, men jag slät inte mitt hår åtminstone, det, det är ju ett stort plus för mig. Ja, det ska ju filmen ha all heder för då, att eh, är inte Danny går i taket, då är det banne mig fråga om en, en bra dubbning här. Så eh, ja, det, det måste ju vara ett av eh, de dubbningsmästerverken på senare år då. Och det, det är skönt att höra att man eh, som barnfamilj kan sätta sig ner allihopa och faktiskt samtidigt njuta av filmen trots allt att det inte är på, på originalspråk och alla förstår och alla kan ha roligt tillsammans. Det, det låter riktigt positivt. Ja, särskilt med tanke på att den här filmen faktiskt riktar sig till familjer med ganska så små barn, för mm. det är ju väldigt mycket här som är väldigt, väldigt småbarnsanpassat. Det ska vara lite, lite tramsigt, det ska vara lite dratta på ändan humor och så vidare och så vidare. Och även om jag blir väldigt fort mätt på det så, så kan jag ändå se varför det finns sånt i den här historien och i den här tolkningen får man ju säga för det här är ju inte en original Produktion på det sättet. Utan det är ju en adaption av ett tidigare verk. Men jag kan väl tycka att ja, jo, man, man får väl modernisera där det behövs och eh, många av dagens barn kräver lite mer fysisk humor för att de ska vara nöjda och visst, absolut, men eh, någonstans måste jag ju ändå säga att mitt hjärta tickar absolut mest åt originalet eller rättare sagt den tv-serie som gjordes av den här på 70-talet för... Mm. Den måste jag säga att jag har tittat mycket på och haft många, många fina stunder med. Ja, jag skriver under där alltså. Vad härligt det var uppleva den som liten. Det hände inte så mycket egentligen i de här tv-avsnitten där. Men det var ändå någonting som lockade en som barn att titta på det. Det var skärmigt var på ett vis och... Ja, mysigt, behagligt och man, man mådde bra av att se på det där. Så ja jag, jag håller faktiskt det här ursprungsverket och tv-serien riktigt eh, varmt om hjärtat här. Ja, jag har ju bara bläddrat i böckerna så att säga, jag har ju inte suttit ner och verkligen läst dem och jag kan tycka att det känns lite som en förlust för det här är en sån liten brittisk kulturskatt som man faktiskt borde titta närmare på mm. och jag kan ju säga som så att jag kommer att leta upp de här böckerna och jag kommer nog att läsa dem bara för att Få njuta av dem och få lite nostalgiska vibbar och bara åka tillbaka till barndomen en stund. Det, det kan vara ett skönt litet avbrott från alla mosten som man har i vardagen. Och ja, nostalgi är ju inte fel. Nej, det är väl inte det i viss mån i alla fall. Man ska ju inte totalt begrava sig i det förflutna och inte... Ta sig därifrån överhuvudtaget. Men en, ett litet besök då och då och få sig de här barndomskänslorna än en, en gång. Det, det sätter lite guldkant på tillvaron. Men innan vi går vidare är det kanske en bra idé att äm, ta en liten titt på. Ä, vad är det egentligen vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Paddington från 2014 med manus och regi av Paul King. Ja, precis. Och eh, originalet är ju då skrivet ut av Michael Bond och han började skriva de här 1958 och höll på ganska länge och det finns ganska många böcker också. Jag mm. blev lite förvånad när jag gick in på Wikipedia och läste igenom listan med alla hans boktitlar. och Det här har ju blivit mer eller mindre en institution i England. Jag menar tv-serier, merchandise, allt möjligt det här. Det här är bara en sån figur som har blivit extremt populär och jag kan se varför för det finns någonting oskyldigt, väldigt naivt men också väldigt kärleksfullt i den här karaktären och i de här berättelserna och det har ju översatts väldigt, väldigt, väldigt snyggt till den här gamla tv-serien från 75 och framåt. Och eftersom jag hade de här väldigt varma känslorna till den här gamla tv-serien så var jag ju lite orolig när jag hörde att ja, det ska komma en Paddington-film. Vad kul. Jag kanske inte. Med, med tanke på hur många moderna adaptioner av gamla böcker och kära figurer har blivit mer eller mindre ja, små katastrofer får vi väl säga. Så blev jag direkt orolig att åh jösses det här det här kan bli riktigt illa om fel personer får tag på det och um, det ska bli väldigt intressant att ta en lite närmare titt på den här tillsammans med dig för um, du kände väl ungefär detsamma ja det gjorde jag verkligen jag fasade så fort jag fick höra att Paddington skulle filmatiseras det, jag såg verkligen framför mig den här giriga Hollywood produktionen som eh, inte bryr sig om ursprungsmaterialet utan bara slår ihop något, eh, något generiskt som ska passa deras tänkta målgrupp och bara tjäna lite snabba kosing åt eh, studion där och eh, efter att ha sett den första lilla snutten på trailern också där det bara var ja, nästan action och fart och fläkt och dratta på ändan humor så tänkte jag jaha det var Paddington det och sen lämnade jag helt det där åt sidan tills du tog upp den här filmen och hade den så förslag på, på filmen vi skulle titta närmare på och prata om. Och ja lite tveksamt accepterade jag ditt förslag här och ja jag måste ju ändå säga att jag blev förvånad. Men de där misstankarna var ju inte helt obefogade om vi säger så för den första trailern som gav en liten inblick i vad vi hade framför oss var ju inte särskilt lovande för det var ju hur eh, Paddington springer runt i ett badrum och eh, drar och sliter i saker och helt plötsligt så blir det stopp någonstans det börjar läcka vatten och ja, katastrofen är ju ett faktum förr eller senare. Det, det är ju lika illa som det låter och när man ser en sådan trailer så förväntar man ju sig ofta att jaha, är det här tonen vi ska möta genom hela historien då, då vet jag inte om jag kommer orka en halvtimme och den är en och en halvtimme lång oj oj, oj jösses, jösses. men chockerande nog så är tempot mycket, mycket mycket lugnare än vad den här trailern antydde det är faktiskt imponerande hur väl de har lyckats fånga det gamla tempot som existerade i den gamla tv-serien och gissningsvis också i böckerna det är små tillfällen där de tillåter sig att öka hastigheten därför att det händer något väldigt dramatiskt. Och det är jag faktiskt beredd att ursäkta därför att de lyckas motivera det där väldigt väl. Att ja, jo, nu händer det där och det börjar hända utav den här anledningen och han klumpar till det på det här sättet och det leder till det och helt plötsligt så står vi inför en explosion. Absolut, jag kan köpa det, det fungerar och jag förstår också den lilla moderniseringen. Sen betyder inte det att alla grejer de har lagt in där är särskilt smakfulla. Där, där är fortfarande en liten grej som jag ryggar lite tillbaka av och det är kanske för att jag är äckelmagad, jag vet inte. Men det är någonting med öronvax som, som inte tilltalar mig alls. Mm -hmm. Jag har misstänkt att det var den delen du pratade om där. Ja, det, ja vad ska man säga? Det, det som fanns i trailern, precis som du sa, det var ju inte hela filmen. Tack, gud lov, för det. Men det finns ju ändå där och det känns inte riktigt Paddington. Nej. måste jag ändå säga. att det, det här är taget från en helt annan film som de sedan bara har satt björnen i där. För det, det hör inte riktigt hemma, men... Jag förstår vad du säger, alltså de har ändå under omständigheterna fått det att fungera relativt hyfsat med de här karaktärerna och motiverat varför det blir så här galet som det naturligtvis ska bli i en barnfilm. Men ja, jag är inte helt hundra eh, procent superduper förtjust i, eh, i de här lite mer actionbetonade sekvenserna i filmen. Men alltså för övrigt så... Blev så förundrad över hur väl de hade lyckats föra över atmosfären, skärmen, eh, humorn och ja, den här gussiga sävligheten i, i ursprungspaterialet där. Och eh, då kunde jag absolut stå ut med lite eh, action och eh, lite dratta på ändan humor och annat också. att eh, det stod jag ut med bara jag, jag fick mina stunder med, med Paddingtons lugna, sävliga figur. Ja, för det kanske motsvarar tio minuter av filmen där det är väldigt explosivt. Och då har man ju ändå cirka en timme och tjugo minuter av den sävliga lilla björnen. Och vet du vad? Det, det är precis vad jag ville ha, så... Uh... Det finns ju mycket gott här, men det finns ju också mycket att diskutera- så det ska bli väldigt intressant att sätta tänderna i. Men innan vi gör det så är det kanske en god idé att ta en titt på- vad handlar egentligen Paddington om? Jo, i mörkaste peru finner en upptäcktsresande en stam av intelligenta björnar. Han utvecklar snabbt en vänskap med dessa marmelade älskade djur- och de båda parterna lär sig en hel del om varandras kulturer. När björnarnas nya kamrat måste bege sig hem till London igen lever upptäcktsresandens historier om den engelska huvudstaden kvar bland björnarna. Många år senare skakas björnstammen av en katastrof som lämnar dem utan någonstans att bo. I hopp om att han ska hitta ett nytt hem smugglar stammen en ung björn ombord på ett fartyg på väg till den artiga och gästvänliga staden London som de har fantiserat om så länge. Men när den lilla björnen kommer fram är staden inte alls som man hade fått berättat för sig. Ingen verkar bry sig om den hemlösa krabaten. Men så råkar han stöta på familjen Brown. Det ger något motvilligt björnen som det ger namnet Paddington en sängplats för natten. Paddingtons närvaro delar familjen Brown i två läger. Det som bara vill bli av med honom och det som bara vill ge honom ett hem. Till slut kommer alla överens om att försöka hitta den vänliga upptäcktsresanden som hade lovat att ta emot björnarna med öppna armar om det någonsin besökte London. Den uppgiften blir svårare än vad man kan tro för Paddington har inte ens en aning om vad mannen heter. Och jag är faktiskt imponerad hur väl de faktiskt har lyckats utveckla den här historien. Därför att det första vi lär känna om Paddington i den gamla tv-serien det är ju att han är en björn, han kommer från Peru och han har ingen aning om vart han är på väg mer än att han ville till London därför att London är en sån trevlig och fin plats. Vi får väldigt lite bakgrundsinformation om varför han har lämnat Peru, vad som har hänt med de andra björnarna mer än att han har en faster som heter Lucy och allt annat hålls lite i dimma. Det, det är inte det som är det intressanta, vi vill se björnen som reser runt och gör saker i London. Och visst, det funkar ju i en gammal tv-serie där avsnitten är cirka fem minuter långa. Man, man hinner ju inte djupdyka särskilt mycket på den tiden. Men i en långfilm måste man ju lägga till lite mer och man kanske måste ge en anledning och motivering till varför någonting händer och så vidare. Och faktum är att jag, jag tycker de kunde ha skrivit betydligt sämre historia än den de har gjort här. Jag, mm. jag tyckte att det fungerade bra till källmaterialet. Jag tyckte det hängde ihop väldigt väl. Visst, det är inte logiskt alls. Visst, vissa saker är så galna som man undrar egentligen vad de rökte när de hittade på det. Men det är charmigt på det där sättet som den gamla serien var. Och därför så är jag fullt beredd att säga, det här är ett bra manus. Långt från perfekt för det har sina brister men när det gäller bakgrundshistorien och varför Paddington kommer till London, det funkar alldeles utmärkt. Ja det gör det verkligen, här eh, har de hittat en, en bra ingång för att ge björnen lite bakgrundshistoria också och ja, jag tycker det fungerar. Och man utvecklar känslor för eh, den stackars lille ensamma björnen där på en gång och eh, ja nej jag tycker att de, de har fått att... Och fungerar riktigt, riktigt väl för att bygga upp eh, resten av filmen där också. För det är ju inte ett fristående avsnitt utan inledningen som de har hittat på, den spins ju vidare till själva huvudhistorien i filmen också. Ja, och det blir ju lite dess styrka och dess svaghet måste jag säga. För det finns vissa aspekter av den här överhängande historien som jag tycker är bristfälliga eller som skakar lite eller känns lite för mycket Hollywood för att jag ska vara helt bekväm med det där är, där är vissa saker som känns lite för svart och vitt för att vara en Paddington-historia för mm. där handlar det mer om gråtoner vad som är rätt och fel är inte alltid så givet som man kan tro och um, det handlar om att hitta bra lösningar på problem och så vidare och så vidare här blir det väldigt övertydligt någon är und någon är god, någon gör er laka saker, någon gör snälla saker och där är de som ...lever någonstans mitt emellan. Familjen Brown är ju väldigt väl översatt från källmaterialet måste jag säga... ...för de, de lever ju lite mer i gråzonen gentemot allt det svart och vita... ...därför att där är ju någon som kan ha väldigt goda avsikter... ...som kan råka göra någonting som är väldigt taskigt... ...därför att ja, omständigheterna gick inte som de hade tänkt och så vidare och så vidare... ...och det känns ju mycket mer rätt till historien... Jag, jag gillar inte när någonting som är så mångsidigt som Paddington faktiskt översätts till någonting som är så platt och fyrkantigt som det här kan bli i det avseendet. Men det är också någonting som jag kan lära mig att förbese för att det är inte helheten. Det är en del av den historia som egentligen går ut på att ja, hur ska Paddington lära sig att leva i den nya tillvaron som man befinner sig i? Och hur ska den här familjen lära sig att ja, acceptera att de nu har en björn i huset med en hel del konstigheter för sig samtidigt som man är väldigt artig? Jag förstår dina betänkligheter här med att de har förenklat det hela där men alltså som det fungerar med, med det goda och det onda och sen Brown fast i, i mitten här med hela familjenheten och de är kluvna till höger och vänster. Jag, jag tyckte att det är ändå det satt gott i. I mitt tycke här att det, det gav ändå ett bra intryck för en, en familjefilm där att det, det blev inte alltför sött och putta i och eh, gott mot ont. Utan, ja, det, det blev lite nyanser av det hela i alla fall och det uppskattar jag. Ja, det blir ju betydligt mer än vad jag hade väntat mig, så det var ju en positiv överraskning. Och äh, den här filmen har väldigt många positiva överraskningar, inte bara i ja historien och i upplägget, utan även i gästskådespelare som dyker upp och har lite mindre roller som jag inte hade väntat mig överhuvudtaget. Det, det var flera tillfällen då man verkligen ryckte till i filmsoffan och tänkte, nej men vänta nu här, det är ju han och vänta nu, är den personen där och så vidare. Det, det är väldigt roligt på så sätt att man, man sitter och verkligen myser och tycker att åh vad härligt med alla dessa härliga skådespelare som dyker upp. Visst att de kanske bara är med lite grann men de är där och de gör en grej utav det och ja, jag sitter och njuter helt enkelt. Ja, jag måste säga att två av anledningarna till att jag blev mer intresserad av Paddington var två av skådespelarna som jag tror du missade missar Danny eftersom du såg den svenska versionen. För det var ett par skådespelare som det visade sig bara gjorde röster åt björnarna i början och sen försvann de vilket gjorde mig lite besviken må jag säga men jag hade ändå tid att och njuta av deras röster ett bra tag som jag tycker är riktigt härliga och det uppskattar jag. Det var bara synd att du inte fick, fick uppleva det också. Jo det är ju sant men vem vet jag kanske kommer att se den här igen. Det, det beror helt på vilket slutbetyg den får och vi, vi är ju inte riktigt där ännu men vi kan väl säga att det ännu är öppet för den möjligheten. Ja vi har ju inte fattat några slutgiltiga beslut här än så länge så vi fortsätter hålla våra sinnen öppna så får vi se var vi landar under vår diskussion här då. Ja, och vem hellre att börja diskutera en Paddington själv för eh, hur man än vänder och vrider på den här historien. Det är hans historia, han är med i större delen av den och eh, om den här figuren inte fungerar, ja då är ju filmen dödsdömd redan från början. Så eh, vi kan väl ta en lite närmare titt på motorn och se till så att alla cylindrarna tar så väl som de borde. Ja, det gör vi. Så då tar vi en titt på lille Paddington. och vad härlig han är! Han bara fullkomligt lyser av liksom barnslig glädje, naivitet, intelligens tycker jag också i, i viss mån. Den lilla klumpiga naturen som man har också där det inte alltid går som man hade tänkt och hade velat. Och jag sen den här kulturella aspekten att han hela tiden försöker att bete sig som en eh, riktig engelsman med ibland riktigt roliga resultat som eh, har, fick mig att fnissa en hel del i soffan måste jag säga. <laughs> ja nej Pennington är för speciell för att vara en barnfilm en riktigt utvecklad karaktär som ändå har lite djup som är lite kluven mellan djurliv och civiliserat liv och eh, försöker hitta sin plats i det här nya världen där han befinner sig och ja, det, det är mycket sådant som jag, jag tycker är så härligt med Paddington och jag tycker han fungerar riktigt riktigt väl i den här filmen. Även om det inte riktigt hör hemma i det här segmentet så, så måste jag fråga dig glömde du också bort att han var fejkad och äh, istället såg den lilla björnen som en faktisk person som existerade där på rutan? Ja, det, man tänkte inte på det efter ett tag måste jag säga. Det var väl främst när illusionen bröts på ett annat vis och lite av datoranimeringen försvann i vissa scener där han visas på långt håll och det ser ut som att det bara är en vanlig unge i Paddingtons kläder som rör sig där borta istället vilket jag misstänker att det var där också och bara lite <går> övermålad med, med seg i, i efterhanden eh, då kommer jag tänka på det hela men alltså när Paddington är med i bilden, alltså det är så naturligt och han är så bra genomförd och han har sån energi, ja man tänker inte alls på efter ett tag att eh, det här inte är en verklig talande rolig björn Nej det borde kanske vara ledtråden för det första att den är levande talande och går på två ben och har en liten rock på sig och har hatt. Men eh, det är någonting där som känns så enormt levande att han, att han blir äkta på ett sätt som är väldigt svårt att sätta fingret på. Mm. Det, det är bara så mycket där som faktiskt klaffar. Och jag blev så imponerad av att vi faktiskt är här i tekniken att vi, att vi kan skapa någonting som känns så enormt levande Och som är så detaljrikt med tanke på all päls och alla detaljer Och framförallt de här ögonen som verkligen får en att drunkna i dem ja. det, det var en väldigt, väldigt intensiv liten björnblick man fick där ibland Sen har han ju en fantastisk personlighet precis som du säger och han har ett djup och han har en hel del att komma med och man kan inte låta bli att tycka om honom, det är, det är helt omöjligt även om man kanske blir lite frustrerade på en del av sakerna som man hittar på mm. därför att man tycker att nej men vänta nu här, gör inte det där, det borde till och med du förstå att det där är nog inte en jättebra idé nej, nej, nej, nej. Men å andra sidan som sagt, den, den här filmen riktar ju sig till barn och... Um... Det finns väl ingen filmmakare som inte tar chansen att lägga in lite moralkakor om hur man ska göra och inte göra och så vidare i sådana här situationer. Det, det får vi ju ändå säga att även originalen hade sådana inslag så det är ju inte någonting som de har tryckt in här bara för sakens skull. Nej, precis. Det, det är gjort av en anledning där också för det, det är ju en del av, av Paddington. Men ja, visst höll jag också på att och och skriva mig i soffan när Perrington höll på med sina värsta dumheter- men det är också att tänka på att man engagerar sig i vad han gör. Och mm. det är ju ett bra tecken också- att man sitter inte bara där som ett här och tänker på just ingenting och inte engagerar sig alls. Utan man, man är verkligen där. Och Björn, vad gör du nu? Sluta med det där. Och man vill bara hoppa in i tv- utan att stoppa honom och visa hur man gör istället. <laughs> Så ja, nej, det, det måste ju vara riktigt bra genomfört- för, för jag var ju fullständigt levande och var där med honom och det är ju så, så man ska känna sig, eller hur? Definitivt, då, då betyder det ju att man verkligen är investerad i det som händer, mm. man har ett engagemang sen är det små ordvitsar och billiga skämt som fick mig att tappa balansen lite grann och tycka att nej det är ju en viss skärm och det är ju väldigt svårt att tycka illa om sekvenser där man inte riktigt skrattar där. För att det är, det är så ofarligt på många sätt och vis att man, man kan inte bli arg helt enkelt. Nej, det är, det är också en, en styrka med, med den här filmen. Att eh, man kan bli lite enaverad på, på sina tillfällen. Men man, man blir, kan inte bli arg på det här. För det, det har ändå... En viss charm med sig även i de mest eh, konstiga scener som man inte riktigt förstår. Det, det är kanske bara för jag har kollat på Paddington och läst Paddington i så många år när jag var liten. Som att jag har den här, det här lilla rosa skimrande glasögonen på mig i det här fallet. Men nej, jag, jag har svårt att, att, att finna någonting som jag riktigt tycker är dåligt utfört i den här filmen. Och Paddington själv är ju det bästa exemplet här på att vara väl utförd för mm. som nämnt rollfiguren är bra, den är välskriven, den är välgjord rent animeringsmässigt. Visst är vissa scener lite skakigare än andra så är det bara, det är någonting vi måste acceptera. Men generellt så håller det extremt hög standard och um, även om jag inte fick njuta lika mycket av honom som jag hade hoppats på så måste jag ju säga att Ben Whishaw som gör rösten till Paddington är ju bara helt rätt. Ja definitivt. Han är lagom i rösten för att kunna spela Paddington och han har den här eh, ja, totalt oskyldiga rösten som man inte kan tro något ont om och som passar Paddington helt perfekt. Så det var ett riktigt bra val att plocka in Ben Whishaw och, och göra den här rösten för eh, han lyckas verkligen fånga essensen av Paddington och, och få honom att ...växa ytterligare och bli än mer verklig. Ja, han tar ju det gamla som vi är väldigt förälskade i- ...och lyfter det till en helt ny nivå- för jag tyckte nästan att det lät identiskt men med ett par extra nivåer av utveckling där som bara kändes helt rätt. Det är ju någonting större, det är ju någonting mer påkostat och det är ju någonting som ska vara mer utvecklat. Och det intrycket får jag faktiskt här. Det är mm. snyggt, det är välgjort och Ben Wishar ska ha en stor eloge för vad han har gjort. Det, det är någonting jag ser fram emot om jag får tiden att titta på den riktigt Versionen av den här filmen om det bär sig så väl. Ja, men med Paddington avklarad här så tycker jag det bara är passande att ta och besöka hans hem i London och se vad det är för människor som han bor med där egentligen. Ja, det kan väl vara ganska lämpligt för det är ju en väldigt intressant familj han har hamnat hos och det är kanske just därför som han har hamnat hos dem för det är ingen annan familj som skulle vara villig att ta med honom hem. Det måste vara några som är lite små excentriska för att göra ett sådant beslut så där, bara rakt upp och ner från ingenstans. För vi har ju familjen Brown då och... Visst, vad jag minns från förr så hade de ju sina personligheter och de hade ju sina individuella drag men trots det så måste jag säga att det känns ändå mer som bara en neutral familj som är väldigt välartig och vältalig. Här har man ju tagit sig tiden att faktiskt ge dem... Ganska så identifierande karaktärsdrag och egna intressen och egna motivationer och det är ju alltid välkommet i en sån här historia för det gör ju att de inte bara känns som ja, standardfamilj 1A där alla är precis likadana och där alla gör precis likadant eller att man skulle ha tagit den amerikanska modellen och gjort den klassiska kärnfamiljen därifrån för det hade också känts fruktansvärt fel. Här har man tagit det väldigt brittiska och försökt göra någonting som verkligen går i linje med det och jag måste säga att de har lyckats väldigt väl för det är en väldigt engagerande familj vi hamnar hus Ja, det är ändå en mångfacetterad familj här för alla drar ju åt olika håll, verkar som med sina egna intressen och personlighetsegenskaper och ja, allt sådär. Så att det är märkligt att de, de är en familj överhuvudtaget för de, de liknar knappt varandra för fem år heller <laughs> men det sidan så, så håller jag med att det, det är skönt att de har utvecklat och, och lekt lite med, med karaktärsdragen i, i familjen Brown här och, och fått dem att bli mer intressanta för att kunna bära upp filmen för de är med väldigt mycket i, i handlingen i alla fall och, och fått någonting att relatera till så att det inte bara blir så där grott och trist som det skulle kunna ha blivit annars. Så att ja, jag förstår varför de har gjort på det här viset. Och jag kan absolut hålla med om att det här, det här funkar till filmens fördel att det, det blir lite mer som händer. Och att allt fokus inte ligger på Perrington i alla fall. Så han får någonting att, att spela mot i alla fall där också. Och det är ju mycket dynamik i familjen och spänningar sinsemellan som visar sig så fort Paddington tar och kommer in i deras hus för första gången. För ja, det är ju inte alla som vill att han ska vara kvar om man säger så. Nej det är ju väldigt många kontraster här och dynamiken är ju väldigt spännande. För vi har ju naturligtvis en son som är lite mer äventyrlig och lite mer uppfinningsrik och mm. blir lite hämmad i det därför att man är rädd att han ska råka illa ut. Vi har en dotter som håller på att bli tonåring och därför tycker att allt är pinsamt och jobbigt främst familjen och då har vi ju den väldigt speciella typen där. Vi har en mamma som är illustratör och jobbar med barnböcker och som drömmer sig iväg väldigt mycket och är ju väldigt överentusiastisk och väldigt excentrisk Och så har vi då pappan som är riskanalytiker och därför är väldigt negativt inställd till... Allt mm. egentligen. Du får inte göra någonting för du vet väl vilka risker det innebär. Det, det är 31% av sådana olyckor händer när man precis har gjort sig eller så och så vidare och så vidare. Det, det riskerar ju att bli väldigt tråkigt när dialogen är full av sånt där. Men det lyckas ändå hållas väldigt underhållande. Det, det är snarare ett hinder att överkomma än någonting som stoppar upp handlingen Ja, precis. Och så får man reda på varför han har blivit så han har blivit också lite längre fram i filmen vilket faktiskt var, var lite spännande där att det, eh, man får se en annan sida av eh, pappa Henry där och varför eh, han har eh, lagt sitt ungdomliga jag åt sidan för att istället satsa på eh, den här lite väl eh, stränga och eh, glädjedödande pappan om man säger så <här> Ja, inte bara glädjedödande utan han är ju väldigt obekväm också. Mm. Det, det får man ju se flera gånger att han helst av allt bara skulle vilja gå därifrån och låtsas som att ingenting hade hänt. Det händer ju redan när de träffar Paddington väldigt tidigt att pappa Henry sitter med honom på ett kafé och väntar på att familjen ska dyka upp. Och Paddington smörjer ju kråset rejält med alla de här krämbakelserna Och han är ju kladdig över allt. Och uh, han hoppar runt och är väldigt exalterad. Och pappa Henry sitter bara där och Åh, oh, jösses, ta mig härifrån. Jag vill mm. inte vara här. Det här är bara jobbigt. Varför bjuder jag den här björnen på fika egentligen? Och ja... Den tonen bibehåller ju historien rakt igenom egentligen men samtidigt så är det ju meningen att de här två ska hitta varandra mer och mer och det gör de ju också, det är ju en del av den klassiska arken som vi får se här men jag måste säga att det är väldigt väl genomfört för där är hela tiden en stegring i utvecklingen. Det är inte så att de är ovänner eller inte kommer överens i 90% av filmen och helt plötsligt så börjar pappan att älska Paddington och jag är beredd att göra allt för den här lilla björnen. Mm. Utan man ser faktiskt kärleken växa under historiens lopp och jag tror det beror till väldigt stor del på Hugh Bonneville som spelar Henry Brown här för... Eh, jag är väldigt förtjust i den här skådespelaren. Jag har sett en hel del av Downton Abbey och han är ju en av de fasta skådespelarna där och han är underbar att se i den rollen. Han är väldigt värdig, han är väldigt brittisk. Mm. Och så ser vi honom här i en väldigt omvänd roll där han ändå lutar lite åt det värdiga men tillåter sig att... Eh, Ta en del friheter med vad de hittar på egentligen. Hust, hust, harkel, harkel, spoiler, spoiler, host, hust. Ja, han försöker ju behålla värdigheten genom filmen. Men ja, vad ska man säga. Till slut så verkar han nästan ha gett upp det där. Och vara den propra engelsmannen och... Ja, han, han testar nya vägar lite längre fram i filmen. så det, Han växer ju verkligen framför våra ögon tillsammans med, med Paddington. Och, Ja, björnens närvaro verkar ju göra familjen riktigt gott också för de, de har ju tärt på varandra ett tag verkar det som i, i hela familjen här att det är inte mycket kärlek som visas det, det har skavts på mycket kanter men när björnen kommer in i deras liv så tvingas det se saker på ett annat vis och, och kommer närmare varandra och det gäller ju pappa Henry och mamma Mary speciellt som har glidit ifrån varandra en del och eh, verkligen är motpoler till varandra i, i familjen verkar det som att när den ena säger ja säger den andra nej hela tiden. Men eh, med björnarna så lär de sig kompromissa lite grann och, och hitta tillbaka till varandra här. Och det är inte så konstigt att det, det är lite spänningar för mamma Mary är ju en helt annan personlighet. Hon är ju den här drömmaren och konstnären som har lite flumiga idéer och tycker gott om allt och alla. Och ja, det, det är ju inte riktigt vad pappa Henry är i den här filmen. Ja, och hur mycket jag än kan frustreras utav Mary Brown, eller ja, Sally Hawkins som skådespelarskan heter- för att hon är väldigt flummig och hon inte tar vissa saker på allvar och så vidare och så vidare. Så är det ju någonting med henne som är så hjärtvärmande och man, man kan ju inte låta bli att tycka om henne heller. Hon är lite som Paddington på det sättet. Mm. att Hon är där, hon har så mycket kärlek, hon har så mycket värme att även om hon tär på en så... Kan man inte tycka illa om henne? Det, det är inte riktigt möjligt. Det, detsamma gäller egentligen Henry Brown också därför att han är så negativ och han är så butter och han är så grå men det är ändå någonting med honom som gör att man ändå tycker om honom och det är väl lite det som identifierar den här familjen kan jag tycka. att Trots att de sticker iväg åt varsitt håll och trots att de inte kommer överens så finns det någonting hemtrevligt här. Mm. Det finns någonting som gör att de ändå håller samman trots att, ja, som sagt, det knakar ju i fogarna både här och där. Sen att Paddington kommer som det här läkande plåstret över den här familjen, det är ju bara någonting som gör den här historien gott och... Ja, jag, jag tycker om den här familjen. Den, den känns helt rätt. Jag hade inte velat ha någon annan tolkning i den här historien för det, det passar den bara så väl. Och till stor del beror ju det på Hugh Bonneville och Sally Hawkins. Och jag skulle vilja säga att Madeline Harris och Samuel Joslin som spelar Judy Brown och Jonathan Brown, de båda barnen, Gör också ett bra jobb men det är lite svårare att sätta fingret på om det är en lysande prestation eller bara en fullt godkänd prestation. De är lite mer de generiska barnen och jag förstår nästan att det måste bli så därför att annars så skulle det skära alldeles för mycket uppmärksamhet från Paddington. För han ska ju ändå vara barnet i den här världen så att säga. Och föräldrarna är där för att vara hans surrogatföräldrar och hjälpa till att uppfostra honom och, och så vidare och så vidare. Men ja, jag gillar familjen Brown helt enkelt. Ja, vem gillar inte familjen Brown? Jag, jag är med på, på samma tåg här måste jag säga. Mamma Mary och pappa Henry de fungerar ju riktigt, riktigt väl med de kompetenta skådespelarna i rollerna här. Hugh Bonneville gör ju en riktigt bra prestation här med att leka lite med den här eh, arketypen som man ändå har spelat i Downton Abbey. Så eh, här får han ju tänja lite på de gränserna och, och gå en annan väg med den här propra gentlemanen som man ska porträttera här. Och Sally Hawkins, hon, ja, hon är, är precis så här flummig och galen och kärvänlig som behövs här och man har ju sett den här typen av familjefilmer tidigare men ändå tycker jag att det här ger någonting extra som eh, ändå gör det riktigt njutbart faktiskt och... Ja, Judy och Jonathan tycker jag också är, är fullgoda här. Det är inte någonting som riktigt glänser, tycker jag, i skådespelarprestationerna där med Madeline Harris och Samuel Jocelyn. Men eh, jag tycker ändå att de gör ett riktigt bra jobb som barnskådespelare här. Eh, inte perfekt, men eh, alltså, man, man känner för dem också och de... –har sina egna personligheter och, och bygger vidare på dem– –på faktiskt ett kompetent och, och moget sätt som skådespelare där. Vi måste faktiskt ge dem alla en extra eloge också– –för vi har en tendens att glömma bort en viss sak i såna här situationer– –och det är att de skådespelar mot någon som inte är där– mm. Och att reagera på någon som inte finns ännu utan de kommer att lägga till den här personen i efterhand Det är ju en enorm utmaning Och det känns så enormt naturligt när alla de här fyra reagerar på Paddington Att jag är beredd att tro att han faktiskt är där Och det är någonting som kräver extra talang Så vi, vi måste ju ha med det i beräkningen där Ja det är sant, det är sant. Det var ingenting som jag riktigt kände i filmen heller att det var skådespelare som agerade mot ingenting här utan det kändes som de hade Paddington i rummet när de spelade in där så att allt är bara fångat med en kamera helt enkelt. Så bra är det gjort här och det är extremt imponerande. Och någon annan som också är väldigt imponerande det är ju familjens hushållerska Mrs. Bird för... Um där har vi en riktigt liten krutgumma som dyker upp här och där, säger både det ena och det andra, gör saker och ting, ser till att annat blir gjort och äh, verkar ju också ha en hel del talanger som man inte riktigt väntar sig att en hushållerska ska ha så äh, hon är nog precis vad den här familjen behöver också tillsammans med Paddington. Och ja, jag mös faktiskt när hon var i bild för där var så mycket som hon bidrog med och som faktiskt fick mig genuint att skratta och tycka att, ah oh, jösses, varför kan vi alla inte ha en sån liten krutgumma i våra liv? Mm. Ja, det skulle få oss alla att må lite bättre, det, det vill jag säga. Men hon, är, hon står ju för rim och reson i den här familjen och eh, hon vet ju hur det står till med spänningarna i... I sammanhållningen här också och eh, vet hur mycket Paddington betyder och att han är liksom nyckeln nästan för att eh, få dem att bli mer sammansvetsade och bli en riktig familj igen här. Så hon är extremt viktig för, eh, för handlingen här och hon är riktigt bra porträtterad här också av Julie Waters som... Eh, Ja, ger henne sån energi och närvaro så ja, man vill bara krama om henne. Alltså, det är sån här älsklingsgumma som man bara kan älska. och Även om jag är lite förvånad över eh, det hon håller på med i slutet av filmen, för att det är, en, det är ju trots allt en film för barn. Eh, att hon håller på med, med vissa ja, barnförbjudna saker så att säga. Eh, rent öppet utan att någon överhuvudtaget reagerar på det heller. Eh, det tyckte jag var, Det var lite märkligt men det är ju så Mrs. Bird i alla fall. Eh, I den här tappningen i alla fall. Det, det är ljus Pavo, var inte orolig. Hon dricker bara ljus hos Tost Harkel Harkel. Det, det är väldigt stark ljus och, och killen hon dricker det med. Han, han klarar helt enkelt inte av äppeljus hos Tost Harkel Harkel. Ja det måste vara så som man måste vara allergisk eller någonting sådant så eh, det kan förklara det hela ja. Nej men du har ju helt rätt att det, det var ju en väldigt oväntad lösning på ett problem som dyker upp i handlingen och där hon eh, försöker hjälpa till med att lösa den och eh, ja vi vill ju inte spoila det för det är en stor del av eh, ja slutkonfrontationen får vi väl säga mm. men eh, det var lite oväntat jag hade verkligen inte förväntat mig att se någonting sådant i en barnfilm inte för att det sticker jättemycket i ögonen egentligen det är väl bara det att Ska man verkligen visa det här på det här sättet i en film som riktar sig till barn ja, i åtta, nio års ålder? Men ja, visst, absolut, det, det fungerar ju. Men det var ändå en ögonbrynshöjare. Ja, det var ju det. Att, just att ingen kommenterar det hela heller och att de tar det för givet på något vis. Ja, jag vet inte. var någonting som inte riktigt satt rätt med, med det hela där. Men det var ändå det var en rolig scen i alla fall. Någonting annat som inte satt riktigt helt rätt heller måste jag säga. Det är um, en viss um, Millicent som dyker upp i den här och um, ja, det är väl en liten spoiler att säga att hon är motståndaren i den här historien därför att hon är Väldigt, väldigt, väldigt sugen på att lägga vantarna på Paddington. Och ta väldigt extrema lösningar för att göra det. Och mm. visst, jag kan se det positiva i det där. Och visst, det är bra när man har en väldigt tydligt definierad skurk. Men där är ändå någonting där som inte känns Paddington överhuvudtaget. Mm. Det, det är lite för fyrkantigt, det är lite för platt och det är lite för Hollywood- och dessvärre måste jag väl säga det om skådespelerskan också för det är ju Nicole Kidman som spelar Millicent. Inte för att Nicole Kidman är en dålig skådespelerska, definitivt inte jag älskar henne i många roller. Men det är någonting här som inte känns riktigt rätt. Det, det, det stack mig också en hel del i ögonen. Jag tyckte att det var ett konstigt val av skådespelare här. Och jag tyckte inte riktigt att hon passade in här, inte för att hon gör någonting fel egentligen. Hon är väldigt energisk och kompetent i rollen här och har inga problem med att leverera sina repliker på ett övertygande sätt här. Men ja, det är ändå någonting som inte känns riktigt riktigt rätt, det håller jag med om. Det måste ju tilläggas att hon verkligen bjuder på sig själv också mm. för det finns ju scener i den här filmen där hon råkar lite illa ut eller saker och ting går i baklås och hon tvingas försöka lösa dem så snabbt som möjligt. och Det är ju underhållande och det kräver ju också att skådespelaren har talang för det. och Det har hon ju verkligen. Hon känns ju verkligen som någon som vet exakt vad hon håller på med. Men det är någonting med hennes närvaro som äter för mycket av uppmärksamheten hon ska vara Millicent hon ska inte vara Nicole Kidman och i en annan film hade jag kanske inte reagerat på det alls men här stack det verkligen till och hon kändes bara så inklippt på något sätt jag, jag skäms lite över att säga det där för att jag, jag gillar egentligen att se när hon dyker upp i en historia mm. jag gillar egentligen att se hennes skådespelare för hon kan leverera extremt bra prestationer Tyvärr är inte det här en av dem. Nej, det är någonting som är svårt att prata om. För man, man kan inte riktigt identifiera problemet här. Så att, det är nog bara att fråga om fel person i rollen här. För jag är ju också förtjust i Nicole Kidmans prestationer tidigare. Men nej, jag kritiserar inte hennes insats men det är ändå någonting som, som inte stämmer. Tyvärr inte, men eh, som sagt, det kunde vara ett betydligt värre än vad det är. Nu levererar hon ju någonting som fungerar och som fungerar i helheten, men där är ändå någonting som känns lite fel där. Jag, jag kan inte säga någonting annat. Det, det är bra gjort, men ingen är lågt tyvärr. Det... Det finns en chans att resultatet hade blivit bättre med en annan skådespelerska men för vad det är så fungerar det men inte mycket mer. Ja det är sant, det är sant. Så eh, vi, vi lämnar Millicent lite grann här nu och tittar på lite, lite trevligare saker för det finns ju en hel del, lite inhopp av eh, kända skådespelare i Paddington också i eh, mer eller mindre prominenta roller här också. Ja för som vi nämnde så var det ju ett par gästroller i den här filmen som var väldigt välkomna som bara dök upp och kanske sken som en liten sol och sedan försvann och jag blev mer och mer sugen allt eftersom speltiden gick att se vilka mer kommer att dyka upp och det var ändå ganska många men det är ett par som jag tror vi båda vill nämna lite speciellt därför att de fick verkligen filmupplevelsen att bli någonting utöver det vanliga. Inte för att de kanske gör något överspeciellt i rollen, det var bara att se dem där. Och jag tror vi båda är överens om att Mr. Curry är den som vi båda blev mest förvånade och glada över att se. För um, han är ju Paddingtons lite vresiga och sura granne som spelas av ingen annan än Peter Capaldi Ja, det är ju doktorn som har landat på jorden här och eh, försöker bli av med, med sin granne verkade som här Ja, det är, <laughs> var en, en lite märklig men ändå ganska passande inhopp som han gjorde här i Pärrington och eh, ja, Capaldi vad ska man säga om honom, han är, han är som han brukar här också han har ju ändå en hel del att göra i den här filmen ändå och eh, får en chans att testa en annan sorts skådespeleri än eh, vad han är van vid som eh, eh, hans version av den kände doktorn här så ja, det var, det var lite spännande och han får eh, dra lite i svängarna också här och eh, ...körda på rejält i vissa scener också. Vad som är roligt att se är ju att se honom spela patetisk. Mm. För den här karaktären är ju någon som är... ...väldigt, väldigt instängd och tycker väldigt illa om andra människor... ...och tycker bättre om att stå och skrika i fönstret egentligen. Och visst, Capaldi är ju van vid att spela vresiga karaktärer... ...men det här är nog den absolut vresigaste jag har sett... Visst, jag har sett honom vara betydligt fulare i munnen och visst, som doktorn är han ju inte heller den absolut mest kärleksfulla personen i universum. Men här var det ändå någonting som gjorde att vresighetsmätaren verkligen slog på max. Och det är härligt, för han kontrasterar ju Paddingtons väldigt goda, väldigt snälla och väldigt härliga natur. Mm. Så att till och med han blir ju lite påverkad av Paddington och väljer ju att göra... Ja, någonting gott mot slutet även om eh, han kanske inte riktigt vill kännas vid att han gör det. Även den vresigaste av männen här kan eh, faktiskt eh, ta och bättra sig och ja, det, det krävs en bara en Paddington för att han ska se godheten i livet här ju. Ja. Men um, av de andra som vi också lade märke till så är ju han den som verkligen syns mest. De andra dyker upp bara lite här och där och det är väldigt korta scener men vi ser ju bland annat Matt Lucas känd från Little Britain som taxichauffis. Ja, det gör vi ju en liten snabbis där och vi får ju också stifta bekantskap med Jim Broadbent som antikhandlaren Mr. Gruber som ju är välkänd från böcker och tv-serier om Paddington. Och här får Broadbent verkligen skinna lite grann. Jag älskar att se honom dyka upp i små roller lite överallt för han är en riktigt kapabel skådespelare och här fick han chansen att medverka i Paddington och få extra mycket av den här... Eh, charmen från originalberättelsen in. För det tycker jag... det är någonting som han står för här. Vad jag har förstått... så är faktiskt Michael Bond... det vill säga mannen som hittade på Paddington... en gång i tiden... med i den här filmen... och spelar trevlig gentleman... som de har valt att kalla rollen. Och det är lite svårt att veta exakt... var han dyker upp eftersom jag inte har en aning... om hur Kahn ser ut... Och det gör mig lite ledsen för jag blir ju nyfiken på att se honom och om det verkligen är han så har han ju verkligen gett sitt stöd till den här filmen och det gör ju verkligen att det känns mer rätt. Jag la inte märke till honom heller måste jag säga när jag så filmen. Jag har en viss aning om hur han ser ut men det var ingenting jag la märka till måste jag säga. Han har ju blivit lite till åren kommen här nu också så det kan förklara det hela. Och det, det är skönt att en originalförfattare kan verkligen få involveras i filmatiseringen av projektet och jag tycker ändå det, det skänker med tilltro till projektet i fråga också. Jo men absolut, för då visar de ju som sitter och gör filmen att vi har respekt för den som har gjort källmaterialet. Om den personen är villig att vara med, titta på det vi har gjort och fortfarande tycker om det, då är det ju någonting som är rätt. Jag förstår ju att de som vill skriva om eller ändra helt och hållet är livrädda för att ha originalkreatören där för det skulle ju innebära problem om den såg vad de höll på med under processen för då kanske det skulle bli juridiska problem eller tal om att försöka dra pluggen på projektet och så vidare och så vidare ja. Ja, jag tycker att det brukar vara ett kvalitetstecken när originalförfattaren är involverad och som sagt, jag tror att han kan känna sig ganska stolt här. Ja, det tycker jag också överlag. Och ja, ska vi ta och lämna själva karaktärerna så kan vi prata om lite fler anledningar till varför Mr. Barns ska vara nöjd över Paddington-filmatiseringen. Jag då antar jag att du menar specialeffekter och det visuella för det är ju verkligen något exceptionellt här. Det är snyggt genomfört. Det är så mycket som blandas sömlöst in att man verkligen måste anstränga sig för att se ja skarvarna eller felen. Visst alla scener är ju inte lika välgjorda som nämnt, men där är aldrig någonting som riktigt riktigt stör mig. Det närmaste vi kommer till det är en väldigt, väldigt, väldigt energisk jaktscen som involverar en buss, ett koppel och ett paraply där jag tycker att det går lite för långt och det ser lite för extremt ut med tanke på resten av historien. Men för vad det är värt så ser det fortfarande okej okay och trovärdigt ut åtminstone i den kontexten som filmen har skapat. Ja alltså rent visuellt ser jag inget eh, problem i själva scenen som du beskriver där men den är väldigt malplacerad och, och känns inte som den hör hemma där. Men ändå alltså sättet som de har genomfört den på, på det visuella med eh, kamera och specialeffekter och alltihopa tycker jag är, är väldigt kompetent utfört och det är ord som jag vill beskriva allt visuella med från... Alltså utformningen av björnarna till alltså scenografin och hur de har byggt upp hela huset till kameraåkningar till alltså digitala fotokompositioner som de gör i filmen här också. Ja, det, är, det finns mycket ögongodis i Paddington, betydligt mer än vad man tror. Och en stor del utav det är ju faktiskt ganska så subtilt. Vissa små detaljer antyder en sinnesstämning och du kanske inte lägger märke till det även om ditt undermedvetna gör det och registrerar att okej, okay, nu är det lite skakigt här eller okej, okay, nu är det väldigt glatt här och så vidare och så vidare. Bara en sån sak som att de har ett målat träd som går på en av väggarna helt plötsligt tappar sina blad därför att familjen håller på att ja går ännu mer i kras de glider ännu mer ifrån varandra mm. och ingen lägger ju märke till det där därför att det händer ju egentligen inte men det är ett väldigt väldigt tydligt visuellt sätt att visa att det här familjeträdet det mår inte jättebra just nu. Precis. Ja, det var bland det snyggaste i filmen måste jag säga. Just hur de arbetar med, med trädet som slingrar sig upp för trappan i deras hem som är själva navet i huset där Och hur det reagerar på sinnestillståndet i, i familjen där också. Ja, det, jag tyckte det var riktigt bra. Ett annat exempel är ju dockhuset som de har i vinden mm. där Paddington bor som sen öppnar sig och sen så utspelar sig de, olika scener i varje rum där. Så att, liksom, dockhuset blir till familjen Browns hus som man ser personerna i sina egna rum och, och, och göra sina olika saker. Jag det skulle vara en riktigt vacker övergång in i nästa scen där också. Jo, för det hade ju gått att lösa på ett lite mer traditionellt sätt att kameran bara hade klippt att, åh oh, okej, okay, nu är vi i dens rum och den håller på att göra ditt eller datt och, åh oh, okej, okay, nu är vi i den andres rum och så vidare. Men det hade ju blivit så extremt ordinärt att man hade inte reflekterat över det. Här blir det ju någonting speciellt med att huset, eller rättare sagt dockhuset ser ut som deras hem redan på utsidan mm. och när man öppnar det så ser man varje rum. Det är lite inrätt som ett dockhus att det är väldigt väldigt specifika små rum men där så får man ändå en ordentlig känsla över vem är det som bor i rummet, hur är den personen, mm. vad tänker den vad känner den och så vidare så det är ju en väldigt, väldigt, väldigt tydlig effekt som gör det väldigt tydligt vilka de här karaktärerna är och det är så snyggt gjort och med tanke på hur lätt det hade varit att få det där att bli alldeles för mycket eller att göra det helt fel så är det skrämmande nästan att de har lyckats så extremt väl. Ja det är alltså extremt toppklass på effekterna här alltså det är, det är sömlöst och de har verkligen tänkt till, känns det som i alla fall och lagt till där de känner att det behöver och där det gagnar historien och att det, det faktiskt har en betydelse när de har lagt in sådana här visuella detaljer att det, ja, det förhöjer eh, intrycket av filmen och ja, nej, all, all heder åt eh, specialeffektsmakarna och det visuella teamet för eh, de har gjort ett hästjobb som heter ja jag kan bara hålla med dig. Till punkt och prickar. Jag menar, kamerarbetet är också helt sinnessjukt snyggt. Jag äh, har många scener som jag fortfarande minns och tyckte wow, det här var så extremt snyggt inramat och snyggt gjort att jag, jag kan inte tänka mig att det hade kunnat göras bättre. Mm. Bara det här sättet hur de filmar, hur de får syn på Paddington-skylten när de ska ge björnen ett namn det är, det är så enkelt och det är så ordinärt på ett sätt men samtidigt så känns det nästan lite magiskt. Ögonblicket känns som någonting speciellt att här är det någonting som händer som kommer att ha betydelse inte bara för historien men för den här lilla björnens liv. Det är trots allt hans namn han får. Mm. Och det är ju någonting som man bara hade kunnat slänga in där för att ja, jo, vi, vi måste ge honom ett namn och det är så här han får sitt namn. Ja Okej, okay, kan vi gå vidare nu? Men man väljer att försöka göra det så snyggt och kärleksfullt som möjligt och hela filmen har ju den känslan i sig. Undantag finns många av dem mot slutet måste jag säga för där blir det lite för mycket amerikansk filmproduktion över det där det är hetska jakter folk som kastar sig hit och dit och det är verkligen kampen mot klockan och så vidare och så mm. vidare. Det, det bryter fullständigt mot den rytm och den ton som resten av filmen har haft men vet du vad, det är okej okay. det är slutkonfrontationen jag är villig att förbese det men Rent tekniskt, mm, det är inte min favoritdel av den här historien. Och det var ett skönt när den var slut faktiskt. Ja, det, det var ju det faktiskt. Men eh, jag tyckte ändå, alltså när växla växlar över till att eh, bli mer lite actionbetonad mot slutet här, mot slutkonfrontationen, så eh, tyckte jag att det visuella höll steget där också. Att eh, teamet klarar av att göra action väldigt bra också där. Så eh, kamerateamet och alltihopa ska ju verkligen ha krädd. Och absolut också precis i början hur väl de fångar tidsandan i den svartvita inledningen av filmen med upptäcktsresanden som beger sig in i mörkaste Peru för att hitta björnarna där till slut. Och att eh, det verkligen fångar stilen på ett bra sätt också av en gammal svartvit journalfilm eller något sådant där det, det tycker jag också är riktigt snyggt och härligt utfört. Men med det så har vi kanske inte så mycket mer att tillägga om det visuella mer än att det är väldigt snyggt och vi är väldigt nöjda där så det är väl hög tid för oss att summera våra åsikter om den här filmen men jag har en känsla av att vi kommer att vara för det mesta positiva även här. Ja det känns lite så eller hur? Och ja, det är så härligt när man blir positivt överraskad av en film. För jag måste ju säga att jag var extremt skeptisk till filmatiseringen av Paddington. För jag, jag, jag var så framför mig i den här Hollywood-producerade CGI-festen som inte brydde sig om ursprungsmaterialet och bara ville skapa den här generiska komedin för den tänkta målgrippen bara för att jag få en snabb hacka och sen är det bra med det. Och så var ju inte alls fallet med, med Paddington. Visst? Finns det vissa scener som kanske inte riktigt passar in och bara känns som det är där för att ge tittarna lite extra fart och fläkt. Men annars så är Paddington precis som jag minns honom och jag uppskattar verkligen hur det har givit liv i barnböckerna och i tv-serien och bara byggt vidare på det hela. Filmen har behållit charmen i berättandet från ursprungsmaterialet och det märks... Att det är många av de inblandade som hyser mycket kärlek till denna marmeladälskande Björn. Han har omsorgsfullt växt till liv och tekniken som de har använt är häpnadsväckande bra. Rent visuellt är det här en film som håller en riktigt hög klass och man bjuds på en hel del visuella godsaker som gör filmen sådär extra speciell. Många kända ansikten har dessutom dykt upp för att delta i detta brittiska kulturfenomen som det ändå är. Och de mest prominenta brittiska skådespelarna är visserligen bara med som röster. Men vart man än tittar så finns det kompetenta aktörer som ger såväl stadga som flärd åt det hela. Så ja, vad kan man säga annat än att det här är en sån varm och mysig familjefilm som man bara mår bra av att se... Jag tycker att Paddington definitivt kan rekommenderas till alla som önskar sig lite barnslig underhållning med hjärta och finess och marmelad. Ja, det var verkligen fint sagt det. Det, det blev verkligen svårt att matcha din lilla utläggning där för du, du tar alltid orden och munnen på mig. Men stil och finess är ju faktiskt ord som jag vill använda i samband med den här filmen för det finns mycket utav det här- Visst, där är brister där de tar sig en del friheter med källmaterialet som jag inte är jätteförtjust i och jag tycker att de gör det lite för högljutt och lite för stökigt med tanke på hur jordnära som originalmaterialet faktiskt är. Men med det sagt så är det här en liten fest att få uppleva. Den är väldigt mysig, den är väldigt välskriven, den fångar verkligen essensen av det som är Paddington. Och Paddington är ett litet fenomen i England och jag förstår att den här filmen har haft ögonen på sig och de verkligen har kämpat för att försöka fånga rätt anda i den här filmen. Och man visar väldigt mycket fingertoppskänsla här. Man visar väldigt mycket kompetens i manuskrivandet. Och man har extremt kompetenta skådespelare i rollerna. Jag är enormt nöjd med Paddington. Och det förvånade mig därför att jag var också lika skeptisk som du när jag såg att den här filmen var på gång. Jag var väldigt skeptisk emot att se den. Jag tog chansen därför att jag jo... Vi ska ju ändå titta på någonting till podden och så får vi en chans att sitta och kräka av oss alla våra frustrationer här för våra lyssnare. Men så blev det ju inte utan det blev en väldigt munter och härlig upplevelse och det var precis vad jag behövde. Och för att ge svar till en kommentar jag gjorde i början av podden, ja, jag kommer att se Paddington igen- på engelska då givetvis för det är den versionen jag främst av allt vill uppleva. Men jag kan ju säga som så att den här filmen bör ses utav alla som älskar ett litet vardagsäventyr och som verkligen har eh, barnasinnet i behåll därför att den här talar till alla de känslorna och eh, det finns ju inget bättre att äta till den här filmen än en riktigt, riktigt mumsig marmeladmacka. Nej, det kan inte gå fel, eller hur? Men man kanske inte ska ta den i hatten, för den kan man ju behöva lite senare. Ja, den ska man ju inte ta annat än i nödfall. Och är man hemma och i soffan så är det inte ett nödfall. Då låter man hattmackan vila, tycker jag. Och vi kommer nog att behöva den där mackan till nästa vecka för det är en betydligt mörkare historia vi ska kasta oss in i då med betydligt eh, hårdare klimat som vi också ska behöva utsättas för. Mm, ja där är det ju verkligen en fråga om nödfall så då behöver man verkligen ta och eh, spara lite proviant i mössan tror jag om man ska överleva. För ja, här blir det tufft så det förslår. Och gatanslag och e, nyhetshets. Och ja, det är undbrådöd. Ja, hela Faderuttan kommer det där. Och det är kanske precis vad vi behöver efter en sån här sockersjock. En riktigt mörk och bitter historia att blanda upp det med. Och rensa paletten lite grann. För man behöver ju lite av båda. Även om den här historien verkar ganska mycket mörkare än vad jag hade väntat mig, så ser jag fram emot att sätta mig och titta på dem. Ja, här är det ju mörkt så det förslår och eh, kanske lite mörkare än eh, de filmerna vi brukar ta upp här. Men eh, ja, ibland kan det behövas det här lite extra för att eh, skölja av sig allt eh, socker och annat som vi har fått på oss i de tidigare filmerna och, eh, och så. så. Ja, det behövs någonting. Riktigt kallt och kanske lite obehagligt emellanåt där också och det är i dessa mörka vrår vi ska bege oss nästa vecka. Ja, för jag kunde ju inte neka dig att få välja film flera gånger utan du, du skulle ju faktiskt få lov att välja något du också. <laughs> ja, trots att det inte var Halloween-tider så fick jag en, en lite mörkare film igenom där. Och, ja, det ska bli spännande. Det kan behöva så här när... Sommaren lider mot sitt slut och man förbereder sig för, för höstmörkret där så kan man behöva svalka av sig lite grann med, med lite kallsvettningar tycker jag. Ja jag tycker fortfarande att det är ganska varmt så lite kallsvettningar och kalla kårar är precis vad jag behöver. och Jag ser fram emot att få svetta loss av helt andra anledningar till nästa vecka.